kiubanayo ikajibu mapigo. Castro alielezea namna jamii ya watu wehusi na vonya nyaswa na tofotikube matabaka ya wafanya kazi, alioishudia wakata kiwa New York, na kupiga kijembe na kuthiha kikuwa huo ndiyo uuru wa hali ya juu, demokrasia ya hali ya juu, utu wa hali ya juu, na kustarabika kwa hali ya juu kwa jijihilo. Hakadai kuwa masikini wa marekani, wanaishi katika bakuli la mba bepari wanyonyaji. Pia Castro, aliushambulia mtiririko wa viombo vya habari vya marekani na kulaumu kuwa unendeshwa na wafanya biashara wakubwa. Kwa namna nyingine ya marekani, ilikuwe na jaribu kuimarisha useno waki na Cuba. Majadiliano mengi katia wakilishi kutoka Cuba na marekani ya lifanyika katika kipindi hiki. Kurekebisha uhusiano wafetha wakimataifa, ndiyo ilikuwa diraku ya majadiliano hayo. Mahusiano ya kisiasa ilikuwa agenda nyingine kubwa ya mikutano hiyo. Marekani ilieleza kuwa haita ingilia ina serekali ya Cuba, inawitaka au mambo ya kia ndani hata hivyo Marekani ikaila umu Cuba kufuta siasa za umuja kisovieti. Walimisha wishi Castro kuwacha siasa za kisovieti Kuwa kumuae di misaada kibao ya kuendesha nchi. Laki ni Castro ligoma. Hapa ndipo Marekani ikama kubalirisha mulekeo zide Cuba. Hapa sasa Marekani wakengia kazi hii ili kuia da bisha Cuba. Mwezaji Ghosti mwa kilefungi mtisasteni, CIA waliwasiliana na kundi la Costa Nostra lilokuwa na makawi yaki makuu jijini Chicago. Ilikuwa ndami pango mbalimbali ya kuwa uwa Fidel Castro, Raul Castro na Che Guevara. Katika mpango huo omarekani ilikubaliana na kikundi hicho kuwa, baada kupachika sarekali ambayo inawaunga mkono nchini Cuba. Watakubaliana katia CIA na kundi hilo la mafia kupata umiliki wa michezo wa bahati nasibu, biyashara ya umalaya na madawa ya kulevi ya ndani ya Cuba. Hivyo mipango hioi kampangoa kuanza rasmi muakra fanyimia tisa tini, lakini mipango huo ulitakuwa lazima upate idini ya raiso Amerikani. Hivyo mkurugenzi mkuwa CIA, Alan Dulles, akaenda kikao maalum ili kujadili na mna kumshawishi raisi Dwight D Eisenhower, mpingo kui vamiya Cuba na kumuwa Fidel Castro. Dulles akiona Rolando Cubela. Afya mipango wa sisi yeye muonye ya Florida, ambaye alikuwa na ifahamu vizuri Cuba, agape wa kazi ya kuinjini ya ramani mipango na mna kuivamia Cuba, ikumbukuo kwamba shirika la udhasusi la Amerikani, yani Central Intelligence Agency (CIA). Ni shirika alakijasusi ambayo alodi riundo na serikali Amerikani, namo muafrika fundi ya tisasteni, kupitia shirika leo petition na bunge la Congress. Mwaka hili fundi mati sarubana saba, kubidhe sheria iliyowitwa National Security Act, asmi onamba tisini hamsinatano moja CIA ilikuonyeza ola vita baridi, sherika hili ilibuniwa ilikuze kabirinjama, za sherika la ujasusi la moja kisovieti la KGB, sasa bas. Hatuwa hii ilifatia baada tishio la kusambaa kwa Komnis, tulimuenguni kuwa mkubwa. CIA ilipanua shuguli zaki kukabiliana na mambo ya kiwichumi, kisiasa na mambo ya kijeshi katika kulinda maslai ya Amerikani. Na wakati mwingine kutumia njia za hatari ili kulinda maslai hawa ya Amerikani, mkurugenzi wa CIA kwa wakati huo. Allen Dulles alikuwa na wajibu wa kusimamia operashini hizo dunia nikote. Hivi ojioni yataresa ba mwaizagasti yu makrafu ni mtisasteni alendule salituma ujumbwa maneno kuenda kwenye kamati malumia usalama wa taifa nchini Marekani ujumbwa huo uliokuwa na kodi namba S O N E N E N E N U T A P O moja moja moja saba ulipokelewa na mama Mama Erin McKay alikuofisini sikuhiyo. Kwenye jengo la CIA kulikuwa na kikau kirefu kilicho malizika satano na dakika msinambili usiku. Kikau hicho kiluajumlisha Rolando Kyubella, Desmondi Fitzgerald, Robert Kenned, buwana L.O.M. Lemnitiza na Ale Ndules Mwenyewe. Azimio la kikau hicho ilikuwa ni kumshawishi o Raisi Dwight D.S. Nehova kuhusu mpangu wote uliwasilishwa mezani na Rolando Kyubella. wanamna wakuivami ya Cuba. Azimio hilo ulikuona mapendikezo matatu, mosi ni kumishawishi raisi Sinhoa kuhithinisha ufamizi huu bila kulishurikisha bunge. Maana kama wangilishurikisha bunge wabunge wa singekubali kwa sababu, muda mfupi nchi amarekani ilikuona jianda kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Hivyo, wanasiasa wengi wa singekubali kujitiya doa wakato kijianda kugumbea nafasi mbalimbali. Lakini hapo hapo chama cha Republican kisinge unga mkono mpangu huo. Hivi waliona mpangu huo ungependeza kama Raisi Sinoho wa mwenyewe au tekeleza kwa siri kubwa. Pili walipendekeza kuwa mpangu huo utakelezu na siya yei wenyewe bila kushurikisha kitengo kingene. Hii ilikuwa na mana moja kubwa kuwa kwa kuwa marekani ilikuwa kunye vitabaridi na urusi. Hivyo, kurusu vyombo vingine kuhusika ingesambiwa kuwani vita. Hivyo, urusi ingi ngili akati na kufanya mpangu huo kuwa mgumu. Swali la kujuliza hapa ni kwanini marekani iliogopa urusi kuingia kunyivita hiyo. Lakini swali lingine zaidi la kujuliza je. Ni kuwa marekani haikuwa na wakika na mpangu huo. Yote haya niteeleza hukumbe leni. Pendekezo la tatu. Ilikuwa ni wakati wanaivamia Cuba. Lazima tukio la uvamizi lifanyo na wakuba wenyewe, ili ulimwengu usionekua uvamizi huo umifanyo na taifa la Marekani. Hivyo, mapendekezo haya yote matatu, yali wasilishwa na Rolando Kyubella, ambaye lipewa kazi hiyo na Allen Dulles. Kikao hicho, kilithinisha mapendekezo haya ambayo, yali takio kufika mezani kwa raisi ya sinohoa, ikuli ya White House. Wakati hayo yakiendelea, uliojumbewa maneno wenye kodi namba S O N N N Nukta P O. Moya moya saba. Ulio pakielewa na manamama. Harry Mc Kay alikuofisini siku hio. Bi Harry Mc Kay ndiye alikuwa msaidizi bi nafsi wa raisa sinoa. Kuniye kulia White House. Mara moya, agumperekea uliojumbewo raizofisini kuake. Talim kuta raiziduati D sinoa. Akiwa na kikau na maafsa kathawa ikulu. Baada ya muda, Raisi Duarte diye sinohoa haka kutena na Herin McKay. Ambaya li mkabizi ujumbe Raisi. Ujumbe huo ulikuwa kio mba Raisi sinohoa kuanda kikau maalub na Allen Dulles. Kwa kuwa kikau hicho kilitakio kwa nisiri kubwa, utaratibu huu ulikuwa mizoeleka kati Allen Dulles na Raisi sinohoa. Pale walipukua nataka kuzungumzia mambu mazito. yalio hitaji siri kubwa za bila kuhusisha viombo vingine. Na taraishurini mwezi ya gasti mwaka alifunyimi ya tisa stini kwenye ofisi ya raisi wa marekani, yaani White House, ya raisi ya sinahoa alikutena na Allen Dulles kujadini mapendekezo ya uvamizu wa Cuba. Baada ya mazungumza ya muda mrefu, raisi alikubali mapendekezo hayo lakini akapinga kufanyika upadashini hiyo bila kuhishurikisha kamati maalumi ya usalamu wa taifa hilo kuwani Raisi Esnohoa alimtaadharisha Dules kuwa mpangu huo ungeitaji fedha katika kufanikisha mkakati huo japo Ale Ndules alijaribu kumuonesha Raisi Esnohoa ma dhara ya iwapo mpangu huo utahusisha vyombo vingi kungekuepo na atari ya mpangu huo kugomewa Raisi Sinohoa alimwaki kishadulis kuwa mambo yangi kuenda vizuri. Tare 25 mwezi Agusti mwaka lafunji mia tisa stini, Raisi Sinohoa aliyomba kikau na maafsa kathawa kama ati maalume ya viongozi wa juu kijia ishinchini marekani, yani Joint Chiefs of Staff Committee. Ili kuweza kuashawishi kumunga mkono katika mpango wake wa kuivami ya Cuba. Raisi Sinohoa alimwaki kishadulis kuwa mambo yangi kuenda vizuri. Wanavuzi ni kwatishio na kuatarisha maslahi Amerika ni ukandamzimo Amerika kusini. Raisi dwati dyesinohau aliwaomba mafzaha u kupokiamapendekezo ya shirika la siyaji ya kuanza matayarisha kuivamia Cuba na kuupindua utawala wa Castro. J Nini nikitendelea usikose katika sehemu na yufuata? Mwandaaji ni komredi mbuanali ya mtu mimi naitua Ananiya Seedga.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 The raisi kuwa fikia wateja wengine na kuwa bei raisi zaidi, lakini nita to utapata matukio mazuri asa kama South na jumbe vina vuti ya former entertainment tunayoweza kazi hiyo, tuna timu inayoweza kukuisha huri, kukuandalia, lakini nypia kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri timu hio ikisimamia na Dennis Mpagaze. Na Ananias Edgar, tunajivunia watu jiauengito wambao amethubutu kufanya kazinasi na kupata mradi yeshomzuri wakile wana chofanya. Huduma zetu nutoenge nesaidi omakalaza wasifo yani profile kwa watubinafsi outasi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali na yu mengi neyomengi, lakini pia kutenge nesaidi omakala ma lumuya shereza ndoa send off na mikutano balimbali. Tembeleam fumo wetu amitandaoni wa huduma wa kwa watengia kupreshe oda ya kolero kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sababu ano tato nane nane sita tato sababu sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishulna sababu sitemi na nane forma entertainment love your fashion